בראשית, פרק נ׳ ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, ויישק לו. ויצו יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו. ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. ויבכו אותו מצרים שבעים יום. ויעברו ימי וחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעו לאמר, אם נא כן חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמר. אבי השביעני לאמר, הנה אנכי מת. בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ועתה, העלנה ואקברה את אבי, ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך, כאשר השביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו. ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו, ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם, עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן האטד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. וירא יושב הארץ הקנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמע אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו לא, כן כאשר ציבם. ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת אפרון החיטי על פני ויה וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו הסתמנו, יוסף. והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמר. אביך ציווה לפני מותו, לאמר, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה נא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה, שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו, וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך! לעבדים. ויומר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה. אלוהים חשבה לטובה, למען אסור כיום הזה, להחיות עם רב. ועתה, אל תיראו, אנוכי החלקל אתכם ואת תפכם. וינחם אותם, וידבר על ליבם, וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף מאה ועשר שנים. ויר יוסף לאפרים בני שילשים, גם בבני מחיר, בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. ויה מות יוסף בן מאה ועשר שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים.